A que els, les persones, i les il·lusions i els somnis doncs, tenenànsit lliurement fixat, que és molt i cabal. Mateix, la mateixa manera de ser de la gent de prop de mar és molt diferent de la gent que viu en treballs, uh -huh. tenen un funcionament.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 fins i tot de gènere Chico que en diuen, no? Uh -huh. Jo triaria, per exemple, la, el preludi de la verbena de la Paloma, uh -huh. sobretot si pot ser el dirigit per Atol Forgeta. Doncs, anotem-ho. El meu amic Martí, des de la torre de control, diu que el té anotat. És que hi ha molta diferència quan, en, quan dirigeix ell o quan hi ha una altra direcció. Certament eh, creus que el conductor pot fer vibrar de diferent mòdul l'orquestra? Això, no, això no crec jo, això és un fet absolutament... Encara que siguin grans professors tots.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 que és una de... no només una bona persona, que és bastant, si no penso també que és una dona forta, amb un gran, amb un gran caràcter, amb un, bo, amb un gran criteri, amb un sentit d'una gran estimació el que, que podríem dir els als altres. És una bona, una bona companya. Jo honradament he de dir que lamento profundament que s'hagi ficat amb aquest marder,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 Joan, dels humoristes que polulen per aquests mons de l'espectacle arreu, quins o quin t'agraden més? I, I, per exemple, esclar, jo recordo que de tant tant, en els moments en què s'hi escau, doncs ens dius que si coneixem l'últim acudit, i quan jo et parlava de la ràdio amb color, del tanto, eh, no rieu, perquè un dia d'aquests us parlaré seriosament de la ràdio amb color, em recordo que explicaves un del Gila, que penso que és un dels que <laughs> més puntua, no? Sí o no? Bueno, el, el, el Gila és un dels humoristes millors que ha a l'Estat, sens dubte, és el pare d'una noves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 i seguint, seguim amb els amoristes però no ens apartem gaire massa enllà perquè deia en i en Hila i jo em recordo que un dia et vaig explicar que tenia una escala de valors i tenia, doncs, inment buscar, trobar uns valors que, així com visualment, doncs tenen unes intensitats i uns tons, doncs buscar-ho amb so i aleshores fer un escalat, etc etcètera. etcètera i Saps el que tu volies fer de la Ràdio Colors? La ràdio color. I aleshores sí. tu vas explicar que en Gila també hi havia pensat. I sí, que home, ella, ho ella també... col·laboració amb un és, del seu ella, poble. Ella, sí, ella explicava que el seu poble n'hi havia un que estava que estava pensat també, estava buscant inventar la rèd d'un color, si estava Exacte. al balcó, tot el dia al balcó amb un pinzell allí i un pot de pintura, fotent brochades a l'aire, intentant caçar les ones, perquè el dia que anegés una ja allí sortiria.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 I et feia allò de... Per el fum a sap on és el fot, del fum del meu carinyo, neix la gelosia. I aleshores et preguntava... Títol, i tu? Dona Francesqueta, hi hauria que dir no? No, no Francesqueta. Francesqueta. No Francesqueta. Dona Francesqueta. No Francesqueta. I ara toca tu, a veure si l'endevino. Ah, si l'endevines? Tu ara és d'un fragment de Sarsuela. Espera't un moment, home. M'espero, ho m'espero. Ho ai, Déu ara m'has fotut aquí. No, home, no, no, jo et preparo l'altra. No. És que hem de buscar una així una mica d'allò, no? sí que sigui d'allò, que sigui d'això, però que sigui, eh? Aviam, aviam què, què resultarà aquest xicot. I és es que tú que te has creído que jo soy una cualquiera mm -hmm. porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera. Això ho és un entremés o és gènere, gènere xic? Gènere xic. És un pati costumbrista, Madrid, l'acció... I aleshores això pot... La calixera o... No, fora, fora. Una a zero, toma. Fora. La verbena de la paloma? Dos a zero, toma. Bueno, no, doncs què és, diguem què és. Diguem. Agua, azucarillos i sí, aguardiente. Premi pel nen, que l'ha guanyat. I ara aquella. I hubo un hombre en un lugar que se creió golondrina. Luisa Fernanda. Y un día se echó a volar desde lo alto de una encina. Bien se puede suponer como acabó la proeza. Contra el suelo dio a caer y se rompió la cabeza. Però més tranquil, eh. Més tranquil, però... Has donat el títol? Sí, ja de l'he dit. Quina? Luisa Fernanda. Bé, 3 a 1, a favor teu. Oh, 3 a 1, si no n'has fotut tu cap. 3 a 0 seran, no? Alto, doncs. <ríe> el xorro de la fuente, viet i eh? agua clara, sí. y con ella colores para mi cara. Tenga mi. muy buenas tardes. Que em toca a mi, no? Ah, perquè has endevinat la meva. Oh, coi. Ah, És va, que ara escolta... ara tires, tu, tires tu, tires tu, tires tu, Joan, tires tu. A veure. Tires a veure. tu. Aviam. Vostès com Ai. estan de Sarsuela, mentre A veure, jo Manuel Serrat i cercant un freqüent de Sarsuela per veure si podem ai, ai, ai, ai, empatar que, o almenys fer el 3 a 2. T'he d'enganxar, home, t'he d'enganxar, perquè si almenys no... Almenys fer a 2. No estem llestos. Bueno, deixem-ho estar, que jo a mi em va bé aquest resultat, ara perdre sí? temps, aguantar la pilota 3 a ah, 3 sí? i ja vaig veure. Bueno, ah, doncs sí? Doncs Ràdio... deixem-ho estar. Demà, tornaré i te'n fotré alguna, si <supenic> me'n recordo. Ràdio Barça, cadena 13. Adéu, Joan, fins al proper. Adéu, una abraçada. Adéu. Un fantàstic no passar per l'embut que tot fos com és manat i ningú no mané que arribés el dia del sentit comú. Trobar-se com a casa tot arreu ho debarà sense córrer a parir. Seria fantàstic que tots fóssim fills.